פרק ד' בני יהודה, פרץ, חצרון, וכרמי, וחור, ושובל וראיה בן שובל הוליד את יחד ויחד הוליד את אחומי, ואת להד אלה משפחות הצרעתי ואלה אבי עתם, יזרעאל וישמע וידבש ושם אחותם הצלפוני ופנואל אביגדור ועזר אבי חושה אלה בני חור בכור אפרתה אבי בית לחם. ולאשחור אבי תקוע היו שתי נשים חלאה ונערה. ותלד לו נערה את אחוז זם ואת חפר. ואת תמני ואת האח השטרי אלה בני נערה. ובני חלאה צרת וצוחר ואתנן. וקוץ הוליד את ענוב ואת הצובבה ומשפחות אחרחל בן הרום. ויהי יעבץ נכבד מאחיו, ואימו קראה שמו יעבץ לאמור, כי ילדתי בעוצב. ויקרא יעבץ לאלוהי ישראל לאמור. אם ברך תברכני, והרבית את גבולי, והיית ידך עמי, ועשית מרעה לבלתי עוצבי, ויבא אלוהים את אשר שאל. וכלוב אחישוחה הוליד את מחיר, הוא אבי אשתון, ואשתון הוליד את בית רפה ואת פסייח, ואת תחינה אבי עיר נחש, אלה אנשי ריחה. ובני כנז עתניאל וסריה, ובני עתניאל חטת. ומעונותי הוליד את עפרה. וסריה הוליד את יואב אבי גה חרשים. כי חרשים היו. ובני כלב בן יפונה עירו אלה ונעם ובני אלה וכנז. ובני יהלל אל זיף וזיפה קריה ועשר אל ובן עזרא יתר ומרד ועפר וילון וטהר את מרים ואת שמאי ואת ישבח אבי אשתמוע ואשתו היהודיה ילדה את ירד אבי גדור, ואת חבר אבי סוחו, ואת יקותיאל אבי זנוח, ואלה בני בת יב בת פרעו, אשר לקח מארד. ובני אשת הודיה, אחות נחם, אבי קהילה, הגרמי, ואשתמוע, המעכתי. ובני שמעון, אמנון ורינה, בן חנן, וטילון, ובני ישעי, זוכת ובן זוכת. בני שלב בן יהודה ער אבי לך ולעדה אבי מרשה ומשפחות בית עבודת הבוץ לבית אשביע. ויוקים ואנשי חוזבה ויואש ושרף אשר בעלו למואב וישובי לחם והדברים עתיקים המה היוצרים ויושבי נטעים וגדרה עם המלך במלאכתו יאשבו שם. בני שמעון נמואל וימין, יריב זרח שאול, שלום בנו, מפסם בנו, משמע בנו, ובני משמע, חמואל בנו, זקור בנו, שמעי בנו, ולשמעי בנים שישה עשר, ובנות שש, ולאחיו אין בנים רבים, וכל משפחתם לא הרבו עד בני יהודה. וישבו בבאר שבע ומולדה וחצר שועל, ובוילהה ובעצם ובתולד, ובבתואל ובחורמה ובצקלג, ובבית מרכבות ובחצר סוסים, ובבית בראי ובשעריים, אלה עריהם עד מלוך דוד. וחצריהם עתם ועין רימון ותוכן ועשן ערים חמש וכל חצריהם אשר סביבות הערים האלה עד בעל זאת מושבותם והתייחסם להם ומשובב וימלך ויושע בן אמציה ויואל ויהו בן יושביה בן סריה בן עשיאל, ואליו עיני, ויעקב, ושוחיה, ועשיה, ועדיאל, וסימיאל ובניה, וזיזה בן שפעי, בן אלון, בן ידיה, בן שמרי, בן שמעיה. אלה הבאים בשמות נשיאים במשפחותם, ובית אבותיהם פרצו לרוב. וילכו למבוגדור עד למזרח הגיא לבקש מרעה לצונם וימצאו מרעה שמן וטוב והארץ רחבת ידיים ושוקטת ושלווה כי מנחם היושבים שם לפנים ויבואו אלה הכתובים בשמות בימי יחזקיהו מלך יהודה ויכו את אוהליהם ואת המעונים אשר נמצאו שמה, ויחרימום עד היום הזה, וישבו תחתיהם כי מרעה לצונם שם. ומהם מן בני שמעון הלכו להר שעיר אנשים חמש מאות, ופלטיה ונעריה ורפיה ועוזיאל בני ישעי בראשם. ויכו את שארית הפלטה לעמלק וישבו שם עד היום הזה.